Їжа. Харчуючись, ми одержуємо енергію і речовини, потрібні для життєдіяльності нашого організму. Життя без їжі неможливе. Основні дані. Австралійці споживають більше м'яса, ніж будь-який інший народ світу. На планеті понад 10 тисяч видів їстівних рослин, але вирощуються і служать нам їжею лише 120 з них. Соєві боби містять 50 білка. У 1795 році паризький кондитер Нікола Аппер першим почав консервувати продукти. До появи хімічних консервантів продукти зберігали за допомогою соління, копчення та маринування. Харчування сучасної людини досить розмаїте. Одні продукти – Фрукти і овочі споживають по можливості сирими, інші ж піддаються обробці, тобто вони потрапляють на стіл зовсім не схожими на ті інгредієнти, з яких приготовані. Перші землероби Здавна люди полювали на тварин та збирали фрукти й овочі, придатні для споживання. Потім, близько 8000 років до нашої ери, Жителі родючих країв почали обробляти землі, Вирощуючи хліб та одомашнюючи тварин, наприклад, корів, овець та курей, з яких одержували молоко, м'ясо і яйця. Смаки в усіх різні У розвинутих країнах основну частину раціону складають м'ясні та молочні продукти. А ось деякі народи Далекого Сходу втратили здатність засвоювати молочні продукти, тому що майже не вживають їх. Жителі тропічних країн їдять переважно рис, маніоку, картоплю і мало овочів. У середземноморських країнах навпаки, щоденний раціон включає багато овочів і фруктів. Як нагодувати всю планету? Хоч на нашій планеті виробляється продуктів набагато більше, ніж треба, щоб прогодувати все населення, однак не всі ще їдять до сходжу. Кожна десята людина в світі не доїдає. Щороку від голоду в найбідніших країнах помирає майже 40 мільйонів чоловік. У розвинутих країнах люди вживають їжі на 30-40% більше, ніж їм потрібно, що серйозно шкодить їх здоров'ю. Приготування їжі Люди почали готувати їжу, обробляючи тваринні і рослинні продукти відтоді, як навчилися користуватися вогнем. Сьогодні існує багато способів обробки їжі – подрібнення, заморожування, консервація і стерилізація. Завдяки їм деякі продукти, наприклад, картопля і пшениця, засвоюються людським організмом набагато легше. Крім того, обробка запобігає псуванню продуктів мікробами. Висока температура вбиває мікроби, а охолодження і заморожування уповільнює їх розмноження до безпечного рівня. Харчові добавки. Харчові добавки — спеціальні речовини, які підвищують цінність продуктів. Деякі речовини, такі як вітаміни та мінерали, додають до хліба і злаків щоб страви з них стали кориснішими. Є ще добавки-консерванти, які запобігають псуванню продуктів, і добавки-бавровники, наприклад, натуральний буряковий барвник, який додає їм кольору. Гігієна харчування Близько 6% населення у всьому світі щорічно страждає від харчових отруєнь, викликаних шкідливими бактеріями кишковою паличкою чи сальмонелою. Дотримання правил гігієни під час приготування їжі знижує ризик таких захворювань. М'ясо, рибу, молоко і яйця слід перед споживанням піддавати ретельній температурній обробці, яка вбиває небезпечні бактерії. Іллюстрації Джерела їжі Їжа буває рослинного чи тваринного походження, Основні рослинні продукти – зернові, фрукти та овощі. Страви із зерна, наприклад, ришуцю чи пшениці, складають основу людського харчування вже протягом багатьох тисячоліть. Від тварин ми одержуємо м'ясо, яйця і молоко. Виробництво цих продуктів коштує дорожче, ніж рослинна їжа, тому вони доступніші жителям розвинутих країн. Зернові культури – Пшениця, рис і кукурудза разом складають майже половину всіх споживаних у світі продуктів. Овочі і фрукти Ми намагаємося їсти якомога більше свіжих фруктів та овочів. Але з них також можна робити смачні і корисні соки чи консервувати їх. Овочі можна заморожувати і в такому вигляді довше зберігати. Молочні та м'ясні продукти Молочні корови дають молоко, з якого роблять сметану, масло, сир. Є й інші породи корів, яких спеціально вирощують на м'ясо. М'ясо потім надходить у магазини чи на заводи, де з нього роблять ковбаси, сосиски та інші м'ясні продукти. Паелла – іспанська страва з рису, молюсків, овочів та курятини, одержала назву від мілкої сковороди, в якій її готують У кожній країні є свої особливі секрети приготування страв Що передаються від покоління до покоління